Els responsables de l'Ajuntament de Tiana estan negociant amb diverses entitats financeres la concessió d'un préstec per poder fer front als 866.000 euros de dèficit que presenta el consistori. En aquest sentit, alguns municipis de la comarca del Maresma han sol·licitat crèdits a l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, amb l'objectiu de reduir el dèficit de les arcades públiques. Sobre la possibilitat de recórrer en l'ICO, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha reconegut que està estudiant aquesta opció juntament amb els responsables financers de l'Ajuntament. No obstant està, no les l'esdarà, aquesta no sembla la solució més adient, sobretot tenint en compte els terminis de devolució dels crèdits. S'ha demanat, s'ha sol·licitat informació en l'ICO, els terminis de devolució del préstec eh, estem perquè per determinar quin és el tipus d'interès que ens demanen, però si més no s'han de retornar en tres anys. Per nosaltres un retorn en tres anys i és molt agressiu a les nostres arques, a la, la nova nostra... La nostra tresoreria eh, municipal amb la qual cosa no els veiem ara d'una manera, manera com molt favorable, amb molt bons ulls. L'Ajuntament de Tiana presentava un dèficit a finals del mes de juliol de 866.000 euros i un endeutament al voltant dels 6,5 milions d'euros. Pujol ha catalogat aquesta situació com molt complicada i ha subratllat que això pot impactar negativament a la sol·licitació de subvencions i prèstecs. D'igual manera, l'alcaldessa ha reconegut que el panorama econòmic que s'han trobat a l'arribada de l'Ajuntament condicionarà el ritme del desenvolupament del seu programa electoral. No obstant, aposta per garantir els serveis públics a la ciutadania. Sentim Esther Pujol. Els quatre anys de legislatura estic convençuda, ja ho dic ara, que dos anys seran dos anys d'una contenció econòmica brutal, brutal però no és més cert que hi ha, no, que hi ha una sèrie de projectes que són projectes de legislatura, dir, els anirem presentant de mica en mica. Aleshores, eh, a mi jo el que vull fer front és de la manera més eficient i més eficaç i amb, la, i amb el manteniment de qualitat de serveis públics per a la nostra ciutadania aquests dos primers anys que se'ns presenten. I amb una contenció, assegurant, amb una contenció econòmica, però assegurant els serveis municipals en el nostre municipi, en condicions de qualitat i per tothom. Pel que fa al segon tram de la legislatura, l'alcaldessa de Tiana pensa que serà el moment més adient per destinar tots els esforços a l'execució dels projectes que es vagin gestionant durant aquests dos primers anys. A la comarca del Maresma, recentment, tres municipis han manifestat que sol·licitaran un crèdit a l'ICOR, com ha estat el cas de Vilassada d'Alt i Arenys de Munt, que ho han fet per un import superior a les 300.000 euros. Tordera ho farà per un valor de 582.000. Altres municipis, com Masnou, Tallars, Antona o Premià de Mar, entre d'altres, han desestimat aquesta opció per trobar-la poca dient. Tiana: Serveis informatius.